«Мариння! Я не знаю, що зі мною, але мені здається, що має статися щось незвичайне». «Добре чи зле?» – обережно запитує Теон. «Що підказує душа?» «Не знаю, не відаю. Знаю лише ще цілком нове. Може, навіть страшне, бо й сон химерний снився нині». «Скажи мені, – прохає батько, – то вельми важливо». Боги часто відкривають прихований плин подій у снах. Снилося мені, починає оповідь Гіпатія, і до її слів уважно прислухається і Сідор, Ніби я піднімаюся на високу гору, і та гора така висока, така крута, що в житті такої я ніколи не бачила. Схили її прямовисні, слизькі, на них нема ні стежок, ні доріг. Лише де-неде жовтіють кості людей. Я знаю, що то герої, які прагнули до вершини, але не змогли подолати крутизни. Лячно мені, проте я йду. Дряпаюся по тих скелях. Сама, обережно запитує Ісідор, з надією зазираючи в її личко. Сама, сумно відповідає дівчина, щиро дивлячись в кохані очі. Неправдивий сон. Мара, бормочує Сидор і гнівно зморшка прорізує його чоло. Завжди вислухай далі. Уже не знаю, яким чудом, але минуло я багато черепів такий сток. Важко було, дуже важко. Вбрання моє потрухло, зітерлися на скелях сандалії, тіло стало худим і змученим. Та, пам'ятаю, що я вибралася дуже високо. Вже бачила великий океан в долині. Вже з неба сяїли якісь дивні зорі. Не такі, як ми звикли бачити. Вже вгорі біліла приваблива вершина, до якої я прагнула, а довкола багряніли квіти дивного кольору. Інколи здавалося, що це були краплі крові. Я рушила далі, і тут налетіла зграя чорних птахів. Ми їх бачили татусі в горах. Ти їх називав трупоїдами. Вони накинулися на мене, почали клювати. Я відбивалася, кидала на них каміння. За скелі з'явився чоловік. «Хто він?» — увідчої запитав Ісідор. «Хто він був?» «Ти!» — зітхнула гіпатія і чомусь тужливо усміхнулась кинувся до мене і почав відганяти птахів. Ти кликав мене до прірву і казав, що там є місточок, по якому ми втечимо від трупоїдів. Я не бачила місточка, а окрім того, мені конче треба було дістатися вершини. Вона владно закликала мене. Це було понад усі принади життя. Птахи розділили нас. І я відчула сильний удар по голові. Я відчула, що вмираю. Що ти мовиш? болісно запитав Тион. Так це ж сон, татусю, заспокоїла його донька. Слухай далі я бачила, як впало моє тіло. Я була ніби збоку. А птахи накинулися і почали терзати плоть і глитали її, і радісно кричали. А я сміялася, бо вони мене не бачили, не знали того, що в мене виросли блакитні крила, і я можу летіти а не повзати по схилах гори. — А я? — Де був я? — благав Ісідор. — Ти упав у прірву, — тихо мовила дівчина. — Щось затуманилося в мені. Вже далі не пам'ятаю про птахів, про моє тіло. Знаю лише, що я злетіла в простір і полинула до вершини. Там чекав мене хтось рідний і близький. І вже не було перепон для польоту. Хто там був?» – допитувався юнак. Гіпатія промовчала, лише загадково глянула на Ісідора. Теон витер долони і обличчя, очі в нього були тривожні. «Тяжкий сон, Доню. Я не в силі розгадати його. Може, в Афінах дізнаюся про суть того видіння? Воно вельми важливе. Звернися до Плутарха, він поведе тебе до Оракула». «Не вірю я в той сон», – вперто сказав Ісідор і косо глянув на дівчину. «Не може бути, щоб якісь птахи роз'єднали нас. Це неможливо». «А хіба я кажу, це мій друже», – лагідно усміхнулася дівчина.